Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillə Rabbil ələmin Və salatu və salamu alə əşrafı l-əmbiyyər vəl-mürsəlin Nebiyyina Muhammedin və alə əlihə və əzhabı Abdullah ibn-i Samid Ya təbi ində Allah ələm Abu Zerr rədiyələni hədir ki Abdurrahman ibn Ummul Hatəmin Canından Ona salam verdim Salamını almadın Əbu Əb Zər də de deyir ki, ey qardaşım, sən onun salamını əvə e onun sənin salamını almasına ehtiyacın var. Almasın. Sənin sağ tərəkində mələk durub ki, sənin salam verəndə o sənin salamını alır. Bu sənə üçün kifayətdir. Sənin salamı verir. Ona görə sən salam, ona görə sən salabını qazanırsan. Başqara qayətdə Əhsən Ülbəsi Rəhimən Allah, deyir ki, salam vermək sünnədir. Amma salamı almaq tərzdir. Müsəlmanın üzərində olan haqdır. Salam verilərsə, onu almaq tərzdir. Tərzdir. Amma salam vermək sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v uşaqların yanından kesərkən, uşaqların, salam verilər, o yara salam verilir. Yəni, təkəddürlük etmirdi. Qadınlara salam verərdi. Qadınlar da kişilərə salam verərdi. Yəni, salam vermək qadının kişiyə, kişinin qadda caizdir. Xeyşərtlə ki, başqa məqsəd olmasın, və yaxud səsini başqa cür eşitdirməsin, fitnə olmasın. <coughs> qiyamətin əlamətlərindən, Peygamber s.a.v. deyir ki, qiyamətin əlamətlərindən xüsusi salam verməkdir, ancaq tanıdığına salam verəcəklər qiyamətin alamətidir. Həmsinin ticarətdə qadının kişiyə kömək etməsidir. Onunla bərabər gedib pazarda dayanıp ticarət etməsi. Oğumlu qələqələrini kəsmək. Və bir də batil, yəni haqqa batil batilə haqqdunu yindirərək şəhadət vermək. Yalandan şəhadət verməkdir. Onlar qiyamətin əlamətləridir. Sonra yenə ədəbdən bir qabdan yemək hədəsini gətiririk ki, Peyğəmbər səsan bir nəqərlə yemək yiyirdi. Bunlar rədiyələr anada gəldi, onlara qoşuldu. Bir qabdan yemək yedilər. Bəli, bu, sünnədir, bir qabdan yemək. Sünnədir, bacarırsınızsa bir qabdan yemək. Amma elə yerlər də var ki, əksinə o zür etməkdə sünnəni altalda bilərsən, istehzat məhkəzini çevirə bilərsən, onu da tərk edirsən. Ayra-ayra -ay yeməkdə də heç bir qəbahat yoxdur, xaramlıq yoxdur. Hikmət üçün bunu edirsən və qayda var İslamda nə zaman ki sünnəni etmək fitnəyə çevriləcək, o sünnəni tərk edilmək. Nə zaman ki, sünnəni etməklə savab qazanacaqsan, fitnəni etmək ilə ondan da böyük günah qazancaqsan onda yenə sünnəni tərk edirsən sünnəni etsən, fitnə ondan da, savabından daha çox böyük olacaq deyə sünnəni tərk edirsən bir, sizdən biriniz Abdullah ibn-i Umar deyir ki və hey, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhə özü hər hansı bir evə daxil olduqda deyərdik ki əssələm aleyhəni və ələ ibadilləhə s -salam. salam olsun bizə və düz yolda olan Allahın salih fəndələrini. Sonra həmsinin evə daxil olduqda, hətta öz evində vayədəyinin otağına daxil olduqda qafını döyüb, izin istəməlisən. Sizin i̇zinsiz daxil olmaq olmaz. Bazının otağına yenə izin istəməlisən. İstənilən Otağa girdikdə izn istəməyəsən, bəlkə o otaqda paltları soyulmuş vəziyyətdədir, daxil olub vəziratını görə bilərsən. Ona görə, İslamın ədəbindəndir ki, mütləq izn istəyəsən. Uşaqlar həddə buluğa çatdıqda, valideyn onunla qız arasında qərdə saxlamaqdır. Hizn istəməyədə ondan girdikdə, övladın yanına və s. Hizn mübarəsində, Bilirsiniz, Qabamus ə.şəri r.ə. gəlir, onların haqqını döyür, r.ə. Üç təfə duyur, görür, cavab gəlmədi, qayıdıb gedir. Onlar r.ə. çıxır, deyir ki, niyə qayıt? Deyir, Peygamber s.ə.və belə bir rəzi seçildim, ona görə qayıtdım. Deyir, get şahid gedir. İnanır. Bu demək deyir ki, onun inanmır sahabiyyə. Deyir, get şahid gedir, bu xəbəri təsdiqləsin, daha tutarlı dəlil olsun. Cəlil sahabələrin yanına sahabələr də de, ki, bizim gedib bu xəbəri təsdiqləməyə ehtiyacımız ehtiyac yoxdur. Hamımız bunu bilirik. Övər nədir, bunu bilmirəm. Yəni, Şurə hamımız bunu bilir. Aramızda ən kitiyi olan gedib bu xəbəri təsdiqləyə. Əbu Said xudriyorar, Allah bu xəbərim doğru olduğunun təsdiqləyir. <coughs> Başqasının evinə izinsiz baxmamaq. Gəlib pənzərədən gürməyə, qapıdan baxmamaq, və geçərdə işlə məşğul dəyəyiz. Dəmək ki, kimsə görsənə? Ötə İləmbər deyir ki, görsəniz ki, birisi sizin evinizə baxmaq istəyir, qəsusluq edir. Gözünü çıxarın. Gözünü çıxarın, bu hədis gəlib, hədələmək üçün, Amma Peyğəmbər Sələm həqiqi mənada gözünü çıxar. Hər bir şəxs bilməlidir ki, burunu hər yerə soğmurmalıdır. Sözəndə başqasının evinə, başqasının ailəsində qarışmurmalıdır. Qapını <gülüyor> <gülüyor> gəlib döydukdə, qardaşın, məsələn, kimin seybinə getdikdə, qonaq. Qapını döydukdə, qapının ağzında hezə dayanmalısın. Birbaşa qapıya dərək baxmaq olmaz. Ola bilər qapının Ya sağ, ya sol tərəfdə dayanırsan. Ya qapı sənin sağ tərəfində, ya da sol tərəfində qalır. Elə döyürsən qapını. Sonra, qapını <coughs> <coughs> döydükdə, səndən sorursalar ki, kimsəni demə mənəm. Elə demək olmaz. Qadını deməlisən. Elə filan kəsən. Bunlar hamısı, Fikir verirsiniz, necə insanın ədəb ərikanlı olmağa öyrədir. Eğrə daxil olduqda Bismillah demək, bu da İslam əxlağından, ədəbindəndir. Bismillah deyib, takil olsan, səninlə bərabər gələn şeytanlar dayanır və deyirlər ki, hə, bugün bizim qalmağa yerimiz yoxdur, qaydaq. Deməsən, takil olubu qalırsa ilə bərabər. Takil olduqdan sonra, İyimeyi içmeye başladığında Bismillah demesən, derlər, yemeği de tatlıq, İsmaili tatlıq. Oturur, səniyəl, yiyib səsi olmayacaq. Habib Basrat el-Qifari, radiyallahu anhəhu, der ki, Peygamber sallallahu sallallahu sallam, bizə dedi, sabə mən Yahudilərin yanına gedirəm. Və heç biriniz onlara salam verməyə. Size salam desə, sizə nə desələr, Və aleykum deyə. Nə desələr? Salam desələr, salam sizə doğsun. Və aleykum. Ölüm olsun desələr, yenə, və aleykum olsun deyin. Sonra məktub yazmağın Ədəb Ərkanı Peyğəmbər s.ə.vələm bizə öyrədik. Necə məktub yazasan? Məktub nəinki bizim Peyğəmbər s.ə.vələm bütün Peyğəmbərlərin zamanında Allah'ın rahimli ve merhametli Allah'ın adı ile başlayayım. İsminə məsurəsində Süleyman ki yazır, Aleyhissalam. Saba gömünün Paşahı Qazan əcbəsdir ki, "İnnehu bismillahi rəhmanir rəhim." Bu məktub Süleymandan göndərilir. Bu məktub rahimli ve merhametli Allah'ın adı ilədir. Peygəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də hər kəlmə məktub yazanda yazır "Bismillahi min Muhammed ibn Abdillah ve Resul-i İləhi rəql-i Azîm-i Rûm və görün indi şafir olana ilə salam verir bir selamun mən ittəbəəl hudən salam yalnız doğru yolda olanlar sündür <gülüyor> ammə bat sonra başlayır davet edəməyən əsləmə əsləmə Həmsinin səhabələrlə bir-birinə məktub yazdıqda bu cür Bismillahirrahmanirrahimlə başlayır. Sonra öz nəsiyyətlərini verərdilər. Ənəs İbn-i Məliq radiyalarına deyir ki, özgün Peyqamber s.ə.v mənim yanma gəldi, mənim şəhlarla o minnəyədə. Ənəs salam verdi e, bizə salam verdi. Sonra mənə giriş üçün göndərdi. Özü də oturub məni gözlədi. Və Ummu Suleym ilə yolda qarşılaşdı. Saxladı məni, dedi ki, para gedirsən. Dedim, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bir iki talizən göndərəm. Dedim, dedin nə işdi? Dedim ki, bu sirdir. Peygamber sallallahu yalnız mənə deyib. Bu sirini görməli. Göründü. Kadın demir ki, bəs yox, mənə deməli sən bu sirri. Yəni Əksinə nəsiyyət edəcəyik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sirrini qorun, heç kisə dinlə. Əl-həmdüllah, ki, Resulullah s.ə.v-in hər bir nəsiyyəti oradan da əvəz olunmayan nəsiyyətlərindir. Heç kəs o cürlə nəsiyyətlər edə bilməz, heç bir alim. Hər hansı bir alim müəyyən bir zamanda bir hikmətli söz deyə bilər. Sanca o hikmətli söz müəyyən müddət qüvvədə qalıb, sonra qüvvədən düşər və